Треба було тільки потягнути, і зеркало зсувалося зі стіни, як живе. Так само перевертався столик, на котрім була каравка з водою. А гуркіт тугорі на другім етажу. Там, як знаєте, є мисливські покої, вистелені шкірами диків і медведів. Якраз у тім покою, що був надліжком батька, лежала серед паркету шкіра дикого вола, груба і суха, як луб. На неї клали джелі, якісь панцирі Старосвітський і другу Будафорію. Можете собі уявити той гармидер, котрий робила шкіра, коли її один дух тягнув за шнурок до одного покоя, а потім другий до другого, і так на переміну. А до того додайте ніч. Багато незамешканих покоїв, великий парк кругом палати – сови і пугачі на вежах і таке інше. Все воно впливає на людину, особливо на здервовану, котра бачить, що кругом неї діється щось загадочного. Щезають листи, невідомими дорогами вилітають секретні розмови на десятки миль кругом і так далі. А чому ж граф відразу не старався здемаскувати духів? Як? А хоч би примістивши вірніших з офіціалістів у сусідніх покоях, щоб не спати одному? Це легко сказати, але ви знаєте, як ми боїмося скандалів. Батько не хотів робити себе смішним. То одно, а друге, він знав, що це була би вода на млин його ворогів. Один доказ більший, що він хворий, що йому вважаються духи. А графиня? Най з Богом спочиває, відповіла, поправляючи нервову свою сукню, що була знаком її невдоволення. В голубім салоні не було годинника, нараз подзвонило десять, ніби куранти заграли десь під землею. Це доктор носив старосвітський годинник, котрий видзвонював години. Так пізно, здивувалася графиня. Скоро минув нам вечір, промовив декан. Прошу вибачення, що забрав так багато часу. Часу нам не бракує, отче, відповів доктор. Але пана Марія потяжкій недвузі повинна перед десятою йти спати. Ваша правда, вставаймо. І товариство стало прощатися. «Так-так, мої панове, говорила графиня, – наші палати тільки здалеку такі розкішні й гарні, а коли приглянутися ближче, то не все золото, що блищить. Мабуть, і птах почуває себе краще на сухій гільці, ніж у золоченій клітці. Затямце собі, Марійко. Я, тіточко, й сама ти гадала. Але мене, – сказала всміхаючись графиня, – мене духи... Не відстрашать, я маю досвід, я собі з ними дам раду. Добраніч, отче, до побачення, докторе. Графиня збудилася скорше, як звичайно. В спальні було дуже ясно, бо цілу ніч падав сніг. На деревах лежали грубі білі клапті, якби хто вати понакладав на галузі. Особливо гарно виглядали сосни, смереки, кипариси і туї всякої породи, котрих чимало росло в графському парку. Яркий білий сніг і темна зелень, чатиння творили пригарний контраст, тим краще, що небо було чисте, синє, як над морем. Брав мороз. Рафиня почувала себе свіжою і сильною, ніби молодшою. Мала охоту до праці і до боротьби. Хотіла поставити на своїм, побідити скритого ворога і тішитися тою побідою за себе і за батька. Пригадала собі вчорашній вечір і пригоду з Герміною. Панна Герміна така солодка і тига, ходить як тінь, говорить ніби віддихає словами і підслухує. Кому вірити нині? Підслухує не зі звичайної цікавості, бо що такого цікавого може вона почути з наших розмов? Тут є якась система. Герміна служить комусь, але Кому? І графиня за сніданням весь час думала над тим. Врешті пригадала собі, що як відвідував хору Марійку граф А, брата покійного батька, сабто її перший брат, то виявилося, що він знає Герміну. Служила в його знайомих у столиці, навіть хвалив її, що вірна, пильна, інтелігентна, сирота з доброго дому. Після якоїсь родинної катастрофи стала сестрою милосердя і доглядала хворих в аристократичних родинах. От що, братанич покійного батька вважає себе останнім спадкоємцем їх родового імені. Він прогуляв свій маєток. Оженитися багато якось йому не поталанило, і не без того, щоб він не чекав на спадок по своїй кузині, себто по Христині. Можливо, що якісь невідомі для неї плани снуються по його недотепній, але хитрій голові. Можливо, що обсновує її сітку інтриг, як колись обсновували батька.